Bai, gipro politean iraganda bidason euskaraz bestaren 11. edizioan gastronomia, kirola eta kantu edo ta musika uztartuz, Bazen ez gozatua. Hiru eguneko egitaragua egin ahal izan da aurten ere eta ustiraleko kantu afariarekin hasi edo ta bateko pintxo txapelketa tarno dastaketarekin ere jende handan hurbildu da pausu hau zora. Aipatuko dugu aurtengo pintxo txapelketan zazpi elkartek e, ba parte hartu dutela eta pintxo goxoen dastatzen. Hiru epaile jarri dira lanean, ba amaia urdangarin epaileetariko bat dugu, iruzta txako jatetxean sukaldari lanetan eta nariren laguna eta berau kronakoa kontatu dugu. Gustora iazan, niretzako ere lehenengo aldea izan da eta ondo esperientzia oso ona. Sorpresa izan duzu? Espero zenuen alako pintsuen hartzea? Ul... Badaude bueno, ba, ba batzuk, e, bai sorpresa izan dela, nahiko elaborazio ona izan dutela eta gustatu zait. Bai, bai ondo, ondo. La, lana ondo egin dute. Eta zer nolako irizpideak e, ba, hartu dituzue pintxo baten aztertzerako orduan kontaigu zen nola egin duzen lan? Bueno, lehenengo eta bain pintxoak ekarri izkigunetean e, maira lehenengo ba, itxura begiratu, ez? Gero begiratu, gero probatu eta begiratu dugu ere ea original duten pintxo hauek zaporea, nola ez? Hori da lehenengo zentsazioa ez, zaporea. Gero elaborazioa baloratu ere pixkat ba, lan handia duen pintxoak edo, edo ez hainbeste, eta gero ere baloratu e, dugu asko garaiko produktuak erabili dituzten edo ez garrantzitsua da hori ere polita da garaiko produktuak erabiltzea Ba ara, e, aurten e, epaitu duzue, lehena abigarna eta irugarna kokatzen e, zaila izan da ez da behi izan dira iruen artean Bueno, sutxu-sutxuak zutsu, <laughs> ez direin besteko izan ez, baina bai, izan ditugor iru, irupintxo, salantzan, eta kostatu zaigu pixkat, baina, bueno, azkenean bat erabaki behar da, eta erabaki hartuta dagoia, eta bueno, uste dugu ondo erabaki dugula, ea nola iruditzen zaiz, zaien beraiei ere, <laughs> baina bai, bai, ondo, iru, iru daude oso nak direnak, azkenean bat aukeratu behar da, baina iru oso nagri da Ba bailen iru pintxoak oso gozoak zaila trenkatzea, baina azkenean burriñako bertxoli elkartea, atera da garaie pintxo txapelketan, bigarren iparra elkartea eta irugarren sisare elkartea, ba irabazlearekin mintzatzeko aukera izan dugu Eza, ja, Misal, irastortzak aixegoen León Bai, zuri edo bai Zorionak, irabazi duzue aurtengo pintxo txapelketa, espero zenuten? Es, batez, bate. Be, ez, batez, batez. Ikusi dutela egiz gindera soberat alde, esperantzea pixka sortu zaitu. Neska gazte batekin egiten duzularik, pixkat naguntzen zaitu horreke. Espigatuko iguzu ze pintxo egin du duzuen? E, irabazi dugu pintxua e, zapoa, merluza, gambaz, eta piper ferde pixkat ekin broxeta txiki bat, eta hiperbiskat eman diogu eta gazpigatza eta gainetik uh, pili-pili gehoneg egiten duguna. Uste dut sekret dugu zio horretan den. Eta lehen aldiada zu heldu bidaxan Euskaraz-Bestara? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Ja, urtero edurtzen ez berkeolitizidean eta, bueno, gero elkear eztatzen duguden egemen, eta beste konkurtsu asko egiten dugu eta ezgira irabasteko irabaztego etortzen, laguntasun entzat etortzen irabeketan. Euskarra dandren dako. Hori da, eta ondoko urtean beraz berri hemen. ben. Dikoan badu, pero gure osasunari dekazu bizkatin berrakko du eta kiro batzu egaldu, eta ez da egez. Ba, laire gaur pintxoak gaztatu goitu eh? Ba, ba, ba, jaztatu egitu, jaztatu egitu. Ba, mireska. Ba, no, gabon, badeago. Festa giro, festa giro Zuekin gautze berriro e Ba Gi onean bada iregan pintxo txapelketa eta nodataketa inmundzota beloki atxaldea ere animatu zutelarik eta ondotik petxi musikariak hartu zuen lekukoa saia ostatuan kontzersu eder baten eskaintzen. Aipatu behar ere girolak baduelela presentzia bidasen eusskaraz bestan eta ururten hon bikotek parte hartu badute hiru maila ezberdinetan, Ba, esan, esango ditugu emaitzak eh? alde batetik, lehen maiaridaukionez, Joa Janaiek eh, irabazi zuten eh, ba, finala Andoza Garbizuren kontrako partidan, ogoita, mar, ogoita bat eh, markagainoan, joan, baina eh, zehaztu barda ere Andozaak eh, bakolpe bat hartu zuela eta partidaren herrian bada julen ursuegiak eh, ordezkatu zuela. Bigarren dagokionez uarte, susperregi bikoteak irabazi du aurtengo txapelketa lazalet labinen kontrako partidan Ogoita mar, amazazpi marka gaioan eta irugarren mailan berriz, da jitxon anaia irabazi dute aurtengo bidasoen euskarazeko pala txapelketa menbiel martikorenaren kontrako partida. Ogoita mar ogoita zazpiko puntuazioarekin. Ba, Andoni Uarte eta Matio Labine, garren mailako jokalariekin mintzatu gara eta beraien adierazpenak jasoko ditugu bere ala. Bikain, nik aldu den ortean galdu dut erdi finalan eta gaur finalean berritz galdu. Baina hongi da jokatzea eta engarrekin, lagunekin eta gero jatera hemen igandean hongi ba, da. Eta...zuk? Uh, biziki, uh, biziki ongi pasatu dugu, zen baina nira bazit dugu. Eta ikusiku dugu uh, beste urtean. Bandoni Uart eta Mathieu Lavin entzun ditugu urren ez zurren, eta Pala Txapelketako emaitzekin, igandean ongi bolo zuten eguna. Mutxikoak, dantzatzeko ere aukera ederra izan baitzen, eta baita ere, bazkari alaitua ospatu baitzen, saia oztatuan. Baguzte hau esan da, ondoko urte erate esango dugu, hama edizioa ospatuko delakoan. Eskakontuak eretarteko apustu eta horroian, destinuak berak nahi bezala ordea iratzi zidangidoian, Destinuak berak nahi bezala ordean idatzi zidangidoia Zainetan uen, lehiarako brina Maitasuak ontuan ikasi duen ez dela berdina Zainetan uen, lehiarako brina Demborarekin pasazitzaidan bihotzeko ginean Zoratu nintzen, nola txoratu gainera Gau eder batean esan zidan, gurea doa austera Ilargipean etzan ginentan belaunetik iztarrera Behatzala izter, irriztatu zen, dezio nuen oianera Ez nuen uste gaur irriztetik zure intzetan buztitzera Zainetan nuen, lehiarako pria, Ikasi nuen detzela berdina, zainetan nuen Leñarakodina deborare ino pasatzen zaidan diotzeko ni Gosatzze eta sufritzea ere nabari ziren anan. Uriazkena modio gauazen, Ura modioa bazan. Maitasuna leia bihurtu zen, Leia maitasuna etzan. Ameriketara aldegin nuen, Ezin bain nuen ura jasan. Ameriketara aldegin nuen, Ezin nuen ura jasan. Zainetan duen, Leiarako grina, Maitasun kontuan ikasi nuen, Etzela berdina, Zainetan duen, Le gara corriña temporada de zaidan bihotzeko minea